الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين فصلي وسلم على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد ما بعد امشكر الله سبحانه وتعالى ابنتك يا رحمن اماني زمفيك مدني صلى الله عليه وسلم وكيفه ketika darasa fiqhi kitab manhaj alsalikin law ketika mlango toko ketika mlango babul hayd babul hayd wal aslu fi dami alladhi yusibu almar'ata annahu haydun almu'allif rahimahullah wa anasema asli nidamu ambaye inapata mwanamke inaisabika Manamke awe na umri gani awe mdogo awe mkubwa akipatikana tu na damu tutahesabu direct hii ni damu ya hedhi isipokuwa ikionekana alama zingine ndio itasema itasema kwamba hiyo damu sio damu ya hedhi nasema asli lakini damu ikipata manamke hata awe ni mdogo kiasi gani atakuwa naisabika hiyo ni damu ya hedhi bila haddi لسنه ولا قدره ولا تكرره haizingatiwi mwaka, mwaka yake wala kiwango cha hiyo damu ambayo imetoka wala takarurihi yani wala kurudia rudia hii damu imerudi mara ngapi imetoka mara ngapi bali asli tunahesabu tuna ya kwamba damu ikitoka tu tunahesabu hii ni damu ya haidi Ila idha atbaqa addamu damu ala al-mar'ati aw sara la yanqati'u 'anha illa yasiran isipokuwa damu ikiwa imef, imeshikana damu inatoka kwa wingi wala haisimami Aina muda ikiwa katika hali tutaanasema almalif rahimallahu fa inna hatasiru mustahala hata kuwa ni mwanamke wa hedhi bali atakuwa ni mustahada mustahala ni manamke ambaye istihada ni damu si damu ya hedhi bali ni damu ya ugonjwa kuna shipa fulani iki katika damu inatoka bila kukatika wala haina muda maalum ya kusimama kwa hivyo damu ikiwa na damu mingi, mda mrefu inatoka katika damu ya haidi tutakuwa isabu ni damu ya istihada. Faqad amara an-Nabiyyu wa alayhi wasallam. Tumme alaihi alayhi wasallam ameamrisha katika hali antajlis saadata manamke akiwa na damu mingi wala hajui hii damu ni ya haidi ama si ya haidi basi mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha kwamba akae ile ada yake katika ada yake huwa haidi yake inakuwa siku ngapi anangoja hiyo siku ya yake ya haidi anaangalia ile ada yake fa ili lam laha ada kama man, manamke yule mbye pengine bado hajawi hawajaji toka na hiyo damu ama hana ada atakuwa anaelekea kwa ila tamyiz Anaeza yani anaenza tofautisha baina hizi damu mbili Kusabu wanasema kuna damu ya hedhi kuna sifa yake damu ya istihadah pia iko sifa yake sasa anaangalia kawaida yake kama shawa itoko na damu ya hedhi hii damu inafanana na ya, ya heidi, ama si haifanani kama haifanani atakuwa anahesabu ni damu ya istihadah kama inafanana na damu ya hedhi anakuwa anatumia hiyo fanana kwake kwa haidhi ya kwamba ni damu ya haidhi fa illa yakun laha tamyiz ankishindwa kutofautisha baina ya damu ya haidhi na damu ya istihada fa ila adati nnisaa alghaliba atarudi katika ile ada ya ya wanawake wanawake mara nyingi katika ada yao wanakuwa na haidhi siku ngapi unaangalia almuallif rahimahullah anasema ada ni siku sita ama siku saba basi anahesabu siku sita ama siku saba damu bado kama haijakatika basi ile ambayo inabaki baada hiyo siku saba ama siku sita anahesabu ya kwamba hiyo sio damu ya hedhi tena ni damu ya istihada damu ya ugonjwa kila moja kunalha tamyiz fa ila ada nisaa alghaliba kama hana ada atarudi kwa eh, kama hana ada wala istimiz ameshindwa kutofautisha wala pingine yeye eh, Hajawai kuwa na kupatwa na damu kama hii kwa hivyo hajui katika hii hala anakuwa anarudi katika Aada ya wanawake Ambaye ni siku sita ama ni siku saba. Baada hizo siku sita ama siku saba ata isabu ya kwamba hiyo damu sio damu ya haidi tena. Hiyo ndo kwa ufupi masuala ya haidi ambayo tumealmuallif ame, rahimahullah ameongelea ame katika kitabu. Baada hapa inshallah Tunaingia katika kitabu as-Salah Tumetoka mambo na tahara yote sasa tunaingia katika kitabu as-salaah Anasema al-muallif rahimahullah taqaddama anna tahara ta min shartiha Tumetanguliza kwamba fahara ni sharti miongoni masharti za salah. ndio maana tukazungumzia tahara baada ya kumaliza sharti ya kwanza ambaye ni fahara tumejitahirisha Tukajua mambo ambaye inafungamana na tahara yote anasema mimi shuruti دخول الوقت shartin gine hamba in ya sala ni kuingia na wakati wakati wa hiyo sala iingie kama ni maghrib wakati wa maghrib iingie kama ni dhuhur wakati wa dhuhur iingie kama ni asr vile kuingia na wakati ni sharti katika miongoni masharti za sala dalili yake ni hadithi ya jibril alayhi salam annahu amanna nabia sallallahu alayhi wasallama fi awwali alwaqti wa akhirihi hadith ya jibril ambaye jibril alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamsalisha akasalisha mtume sallallahu alayhi wasallam fi awwali alwaqti wa akhirihi alisalisha mtume sallallahu alayhi wasallam mwanzo sala inaingia mfano dhuhur ile wakati gani ndio maghrib dhuhuri inaingia ile wakati wa mwanzo kabisa alikuja jibril alihi salamu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamsalisha akarudi akamsalisha tena Aka. siku nyingine akamsalisha katika ile wakati inaelekea kuisha wakati wa dhuhuri inaelekea kuisha wakati wa uh, asri inaelekea kuingia hiyo wakati misho wake akakuja kusilisha mtume sallallahu alaihi wasallam waqala akamwambia ya Muhammad, ewe Muhammad as-salatu ma baina hadaini al-waqtain. Sala nikati ya hizo wakati wa kwanza na wakati wa misho, akamwambia kati ya hizo wakati mbili ndo wakati wa salat. Wan Abdullah ibn Umar au Abdullah al-As radiyallahu anhumah anna nabiyya sallallahu alayhi wa waqtu idha ni wakati wa sala ni gani na namna ambayo dibril ali عليه السلام alifundisha mtume sallallahu alaihi wa na wanasema mtu kusali sala mwanzo wa wakati wake ni bora kuliko kuchelewesha mwisho wa wakati wake ama katikati ya wakati wake pale mwanzo kusaliwa wanasema al-ulama wanasema ni nzuri kwa sabu gani sababu wanasema hiyo inaonyesha kwamba ni mtu anakimbilia mambo yaheri al-musaraa al-mubadara ila al yaani umeona wakati wa sala imeingia tu we mubashara umeingia kwa sababu uwezi jua wakati wa sala umeingia wakati wako sala ambaye ni mwanzo kabisa imeingia. Hujui kama hiyo sala uta, utakuwa ni kucheleweshwa hadi usali ama uwezi usali. kwa Uwe hivyo unafaa ni wakati wa wake. sala ya idha pindi jua inapotoka ama inapopinda katikati ya mbingu ikielekea upande wa mashriq upande wa kuzama ikitoka katikati ikipinda iki tu kidogo ndio wakati wa dhuhur mwanzo wake inaingia wa kana dhillu rjuli na ikawa uh, kivuli cha mtu na urefu wake ikiwa ni sawa hiyo ndio wakati wa kwanza ya kuingia na wakati ya yeah, yeah. sala ya dhuhuri sala ya dhuhuri ni ile wakati kivuli cha mtu na urefu wake na kivuli chake ni same iliko sawa ma lam tahduri ma tahdur haitaingia wakati wa asri na wakati wa asr wa al-'asr ma lam tasfara ash-shams wa asiri ni wakati yani hapa ametaja kwamba ile wakati wake ambaye inaelekea kuisha yani pindi jua haitakuwa yelo hivi ile hivi ibalike ikuwe kama inakaa kama yelo yelo wa waqtu salati almaghribi ma lam yaghrib ash shafaq alahmar tumesema wakati wa dhuhuri inaanza pindi jua inapopinda katika katikati ya mbingu ikielekea upande wa kuzama mpaka mpaka yani urefu wa mtu na kivuli chake iwe sawa hapa ndo wakati wa asri inaingia urefu wa mtu na kivuli chake sawa hapa ndo wakati wa asr inaelekea kuingia na ina, inaishia malam tasfarri shams yani pindi uh, jua haitakuwa ile ile hivi wa wakati wa maghrib na wakati yani amesema hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam katika aya hadith lakini inaonyesha katika hadith nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam aliruhu sumtu sala ya asr pindi wakati wa maghrib haitaingia pindi wakati wa jua haitazama kwa hivyo yani wakati wa jua ni kuonyesha ni wakati wa iftira yani wakati mtu akufiri anafaa kuteleosa mpaka hapa lakini wakati mtu akona ithrar au akona amepatwa na uzhuru anaweza sali hadi hadi karibu uh, ma na kujua kivutano wa wakati wa maghribi ma lam yaghib alshams na wakati wa maghrib ni kutoka Jua kuzama mpaka inaishia wakati eh, kuna hapo zi, jua ikizama huwa kuna umu, u, rangi nyingine nyaupenyeupe hivi huwa inaonekana hapo mishomisho misho. ma, mahali ambaye jua inaelekea kuzama ndo rangi ya nyekundu nyekundu inaonekana hapo Hiyo ndo wanaita al-safaq al lugha ya Kiswahili inaitwaje ma nyekundu nyekundu Ah shukran jazakallahu. Hiyo ma mawingu mekundu yaani ikiondoka wakati wa dhuhah isha ndio inaingia. Pindi haikuondoka haiku bado wakati wa maghrib misimama bado iko. Wawaktu wakati salati la isha ila nisfi layl. Na wakati wa sala ya isha inaishia katikati kat ya usiku. Usiku mzima ukingawanya mali mbili. Ikiisha ile nusu ya kwanza ndio wakati wa maghrib inaishia hiyo ni wakati ambaye imekiwa wakati wa mtu ambaye hana udhuru lakini mtu pengine kuna kunudhuru yani anaweza sali mpaka baada ya muntasafil layl baada ya a, nusu ya kusiku kupita wa waqtu salati subhi subh min tuluu al-fajr ma lam tulu' ash yani wakati wa sala ya as-subh ama sala ya fajiri pia yani kutoka kutoka wanafajiri fajiri ni mwangaza ambaye inatoka anasema mwa mwangaza ziko sampuli mbili kuna uh, alfajiru sadi na alfajrulkadhib kuna nyingine ni ya uongo kuna ingine ni ya ukweli ya ukweli ni ile ambayo ya ukweli ambaye watu wanafakusali lakini ya uongo ni kuna wakati mwingine inaonekana ya kwamba fajiri yani imefika ime Kunaona yani vizuri kama bay fajiri imeingia lakini haikuingia hiyo ni ile ya kwanza ambayo si ya ukweli ya maulama pia wanatofautisha na nini wanasema ile ya u ambayo sifa ya ukweli huwa inatoka ikiwa inaende juu hivi lakini ile ya pili ambayo ni ya fajiri huwa ina inakuwa na upana hivi ikitoka hiyo ndo tofauti yake ndio hizo ndo wakati wa sala katika uh, kama namna alivyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hi hadithi waudaraku wakati as-salati biidraki rak'atin yani mtu anadiriki wakati wa sala kudiriki tu rak'a moja mfano mtu amechelewa amechelewesha sala mpaka ikabaki katika hii muda wa sala yani kiasi ya kusali rak'a moja peke yake kwa hivyo mtu akisali hii rak'a moja baada ya kumaliza ile sujudu ya rak'a moja akisimama juu hivi masala ya maghrib imeingia lakini pe, kwa, kwa vile yeye ameshadiriki rak'a moja katika wakati atakuwa na ya kwamba amediriki wakati wa hiyo sala si lazima yaani mtu adiriki raka yote inne, iwe katika, katika wakati wake bali atiriki raka moja katika hiyo sala ni anahesabika ya kwamba amediriki. lakini kwa yule mtu ambaye kuna udhuru kama tulipo, sema ya kwamba kuchelewesha sala bila udhuru ni haramu كما صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعه من الصلاه فقد أدرك الصلاه دليلي من باولي المتوفى صلى الله عليه وسلم قال بيقول سماء المتر اي ادركي ركعه واحده ketika salat ataisabika yakomba amidiriki hiyo salat ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها بعضها عن وقتها لعذر أو غيري ولا هي في تؤخرها اما تؤخر نصفه yake بعد الصلاه sipokuwa yani hata kama ni uzuru ama mtu au ana uzuru ama asiwe na uzuru hafai ispukwa, ikifanyika fano mtu amechelewa akachelewesha sala lakini anafaa kusali an, an salatin au nasiha mtu akisali akisahau sala ama akilala akaamka ya kwamba sala imefika hiyo hiyo wakati umeamka ama hiyo wakati ambao umekumbuka ndio Hoyo inshallah tutakuwa tunaendeleza kutoka hapa kesho insha'Allah wala hayal lu taakhiruha yani yu'zru gani ndo mtu anaweza chelewesha nayo sala tuslamia hapa inshallah subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu